А, які там молодці, заперечив Остап Ну поклали кілька сотен татар Та й по всьому Їх же все одно менше не стало Не кажи, зупинив його дід кудьма Раніше татарам давали відсіч біля свого дому Та й то не завжди А тепер дали від коша у його ж таки татарському степу От-от, підтримав швайка діда кудьму і дід Кіпчик таке балакає. А ще знаєте, що він каже? Це каже тільки початок. Після цього всі відчайдухи зі всієї України до плавнів Дніпрових підуть. А чому саме до Дніпрових, не згодився Переяславецька Ліберда? Можна б зібратися біля Сули чи дедю і до домівки близько, і коли що ліс поряд. Не те кажеш зупинив його Швайка. «Ти чекатимеш його біля удаю, а він трубіж пограбує. Так і правду, каже Остап, що найкраще зупинитися десь неподалік перекопу, і тільки ординець висуне носа з Криму, ти його шилом убік. Швайкою, уточнив Свирит, здоровецькою такою, щоб аж підстрибнув. Ну, нехай Швайкою» згодився Пилип. Головне, що вони тоді менше облизуватимуться на Україну. Бо не до неї вже буде йому. Є там такі місця, мріливо сказав Остап, за порогами, і скелясті, і які завгодно, і плавні там ще глухіше, ніж у вас. І ліс є. Зробити засіки, отаборитися десь на острові, і добра січ була б. Тільки ж треба, аби народ туди пішов. А це не так просто. Звісно, не просто, згодився Швайка. Але на те й розходяться нині наші братчики по всій Україні. Розкажуть, як били татарина у його ж степу. Може, й згодиться хто прийти під собити? Згодяться, твердо мовив дід Кудьма. Тепер прийдуть. Головне початок є. Ет, скинути б мені років з тридцять. Втрачена зброя. Остап Коцюба стояв, прихилившись до стовбура, і зосереджено розглядав полотняну стрічку. Ну, як? запитав захеканий Сенько. Гарно служить куций. Годину тому. Дід Кудьма заховав цю стрічку в реп'яховий жмут, причепив Куцому і наказав йому шукати хазяїна. А Санька послав слідом, щоб перевірив, який з Куцого шукач. «Молодець!» – похвалив Остап Куцого, складаючи стрічку. Ледь до смерті не злякав. «А це ж як?» «А так. Вийшов я на двіри, роздивляюсь що ж воно зробилося за ніч, а аж тут, як штовхне мене щось ззаду, під коліна. Я з несподіванки злетів у небо, повисів там трохи, аж дивлюся, та це ж куций. Звідки лесь випірнув Грицик. Поглянув на Остапа, відвів Санька у бік, тихо сказав, «Мабуть, ми зі Швайкою незабаром поїдемо звідси». «Куди?» А ти хіба не чув, про що дорослі говорили? Дід Кіпчик усіх козаків розігнав, щоб розповіли про ту битву на Кам'яниці. Навіть Вервезуба погнав. То він що, найголовніший у вас? Ні, але його всі слухають. А коли до діла дійде, то більше слухають Вервезуба. Сенько з заздрістю подивився на свого товариша. Гарно йому живеться. Я швайка поруч. Їдь, куди заманеться. А Грицик із заздрістю дивився на Санька. Ох, щастить же людині. Поруч з дідом кудьмою бути. Таке не кожному дано. З його знайомих лише швайка жив біля діда. Навіть вирви зуб – не удостоївся такої честі. Слухай, саньку, а як тобі з дідом? запитав він. Не буває страшно? Та ні, відказав Сенько. Він добрий, навіть не лається і всього вчить. То він тебе вже й чаклувати навчив, і позорях гадати? Ну, трохи навчив скромно зізнався Сенько. Але ще не всього. Мені ще треба багато вчитися. Слухай, Сеньку, раптом зашепотів Грицик, а ти, ти можеш всіх зачаклувати? У його очах заграли бісики. Не знаю, чесно визнав Сенько. Ще не пробував. То ти, Грицик озирнувся. Йому на очі втрапив Остап, що ніс Циберко з вівсом для свого коня. Слідом за Остапом – підтюпцем трюхи кав «А Остапа зможеш зачаклувати?» Санько сумніво поглянув на могутнього нащадка великокняжого дружинника. «Це зовсім не те, щоб підстаркувати миршевий татарин. Усе ж сказав, спробую». Тоді пильно втупився у широкоплечого козарлюгу. Вуста його щось шепотіли, а Остап і не здогадувався, що його зачакловують. Він ішов і легенько відштовхував грайливого куцо, що раз по раз заступав йому дорогу. Зачекай, друже, спочатку діло треба зробити. Нараз він відставив циберко, упав на коліна і гавкнув по собачому просто впику куцому. «Гав! Гав! Гав! Гав!» З несподіванки куций бркицнувся на спину, а Остап на чотирьох підбіг до нього і загарчав. «Гррррррр!» Остап нагадував величезного пса, що вирішив погратися з маленьким цуценятком. От лише забув, як це робиться. То замість того, щоб учепитися у вовчиків загривок, Остап чомусь почав вдавати бугая Петрика. Катав бідолашного куцого по снігу, наче обробок колоди. Грицький роздявив рота на те диво. Такого він ще зроду не бачив. Ну й дає! Це ти його вже зачаклував, так? Сенько кивнув. Він і сам не сподівався, що в нього так легко вийде. А пособачений Остап усе жвавіше буцав, не на жарт переляканого куцого. То на бік його перевертав, то на живіт і все загрозливіше гарчав. Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр!